Välkommen till veckans reflektioner på kritikerna skreven pjäs. Jag som pratar är Freja Flickan och jag kommer att prata om något som jag tycker är speciellt intressant just nu. Jag funderar mycket på hur den jag som människa är egentligen. Jag har aldrig slutat undra vem jag är och det är faktiskt så att jag frågar och söker precis lika mycket idag som när jag var mitt i värsta tonåren. På något lustigt sätt så verkar det inte gå över. Kanske ska jag vara glad för det. Det är ju klart att jag har koll på vissa grejer med mig själv, men rätt för det så ändras förutsättningarna och då måste man ju ompröva sin ståndpunkt igen. Men jag vet att jag är en jäkel på färgform och att jag stänger av hjärnan när någon börjar prata segling. Det vet jag ju. Häromdagen så såg jag på ett program på tv om Casanova som fick mig att börja fundera en hel del över mig själv. Låter det märkligt? Inte alls. Casanova var rätt utskälld ett tag, men han har fått viss upprättelse på sistone. Ingen kan väl förneka att han har en libertin, men jag lägger inga moraliska aspekter på det. Det jag funderade lite över var hans inställning till sitt liv. Det som fick mig att reagera var när jag hörde hans tankar kring kärleksrelationen. Att den inte kan överleva mer än några månader, för sen sätter ledan in och allt blir vardag. Det är ju förälskelsen han talar om och det är ju den som de flesta människor pratar om idag när de talar om kärlek. Själv har jag inte riktigt velat erkänna för mig själv att det skulle kunna vara så. Men faktum är att han har nog rätt. Riktig kärlek, den som sträcker sig bortom lusten och åtrån, den är ovanlig. Riktigt ovanlig. Och dessutom är den inte särskilt lik förälskelsen heller efter vad jag förstår. Jag är nämligen inte helt säker på att jag ännu vet vad kärlek är. Inte mellan två vuxna människor som försöker bygga någon form av relation tillsammans i alla fall. Nu skulle jag ju aldrig kunna leva som Casanova av flera anledningar. För det första är jag på togg för blyg och för dåligt självförtroende. För det andra så är det ju inte så populärt att bete sig så. I synnerhet inte om man är sig hippipora liksom. Sen finns det ytterligare en grej som jag inte riktigt gillar med hans tänkande. Det tog Casanova 20 år av jakt på sin att upptäcka att även det i sig kan bli en leda. Jag tror inte att jag är klokare än han var, men kanske är jag otåligare och har insett att jag snabbt blir uttråkad. Att vardagen aldrig är långt borta. Kan vara för att jag inte kan räka mig pengar som han kunde då kanske man kan köpa sig lite mer variation i livet. Inte vet jag. Så funderar jag över mitt liv och försöker hitta sanningen och stirra den i vit ögat. Jo, det finns ju ett mönster i mitt liv också. Jag har inte hittat min prins än och jag börjar tro att det inte finns någon heller. Grodor finns det däremot gott om. Och de har jag samlat på. Och jag har envisats med att hänga kvar länge. Man vet ju inte om förvandlingen är fördröjd. Drömmen finns ju i bakhuvudet. Drömmen om en soulmate. Från det jag var en femåring med askungen som kassettsaga så var det ju den bilden jag har tankats full med. Prinsen ska komma på en vit häst och rädda mig bort ifrån allt trist och den hemska ensamheten. Och så ska vi leva lyckliga i alla våra dagar. Ja, han kunde i alla fall ha en vit mustang från 1968. Tyvärr börjar min världsbild bli rätt trasig kan man väl säga. Självinsikten är inte alltid så himla lätt att leva med. Speciellt inte om den krockar med den moral som jag växte upp med. Jag har mer och mer börjat känna mig som Scarlett O'Hara. Och precis som för henne så funkar det så dåligt att leva upp till ideal som jag växte upp med. Och som var The Holy Grail. Kärnfamiljen. Halleluja Den drömmen sprack för länge sedan Så vad gör man då? Inte vet jag Den som vet får gärna ha av sig att berätta Det skulle inte förvåna mig om svaret faktiskt är 42 När jag tänker efter så inser jag att det bästa vore att från och med nu vara singel Och inte hålla på att försöka anpassa sig Men det finns en stor nackdel med det det blir så jävla ensamt och sova ensam hela tiden. Tänk värda ord från min kära filosofi Plank Gustav. Och det är ju sant. Och jag är ju ingen kvinnlig Casanova som kan se till att hålla sänghalmen varm med ett jämnt flöde av sängvärmare. Jag är bara en helt vanlig kvinna i mina bästa år. Det var allt för den här gången. Puss på er allihop och välkomna tillbaka nästa gång.